Судячи з того, що про поховання спецслужби дізналися лише зі свідчень цитованого вище пенсіонера та ще кількох колишніх чекістів, жодних документальних слідів про те, що відбувалося у 1930-1940 роки, станом на 1969-й, уже не існувало. Проте з'ясування правди про масове поховання було лише частиною проблеми для КГБ-стів. Вони мали знову приховати його сліди. У першому ж листі керівництву Нікітченко пропонує конкретні кроки. Вважаємо задоцільне роз'яснити населенню довкола, що в період окупації німцями Харкова каральні органи Німеччини – у казаному місці проводили поховання без почестей, розстріляних за дезертирство та інші злочини солдатів та офіцерів німецької і союзних із нею армій. Разом з тим, у тому ж місці поховані німцями померли від різних небезпечних інфекційних хвороб тиф, холера, сифілітики тощо. А тому вказане поховання має бути визнане органами охорони здоров'я, небезпечним для відвідування. Це місце буде оброблене хлорним вапном, взяте на карантин і в майбутньому засипане ґрунтом. Кінець цитати. Найвище керівництво КГБ, зокрема заступник голови Семен Цвигун та сам Юрій Андропов, уважно вивчили пропозиції Нікітченка. У результаті «Було прийнято рішення про ліквідацію спецоб'єкта через застосування хімікатів – лускатого технічного їдкого натрію». Кінець цитати. Щоб не привертати уваги до робіт, чекісти вирішили проводити їх під виглядом будівництва спеціального об'єкта КГБ, у зв'язку з чим навіть звернулися до Харківського обловиконкому. Згідно з ухваленим рішенням, об'єкт буде обгороджено парканом із колючим дротом. На його території споруджено дві будови – одна для персоналу охорони, інша – зберігання хімікатів. До повної ліквідації об'єкта не менше чотирьох років він охоронятиметься двома постами наглядацького складу слідчого ізолятора. Ці ж особи будуть безпосередньо здійснювати головні роботи з ліквідації об'єкта. Кінець цитати. Для виконання поставленого завдання Харківське обласне управління КГБ затребувало в керівництва спеціальний штат із 21 особи, а також фінансування в сумі 10 тисяч рублів. Приховування страшної правди, закопаної в землі, вимагало значних зусиль та ресурсів, але не давало гарантованого результату. Безименних могил, зроблених чекістами, було занадто багато. Зрештою, наприкінці 1980-х років політична ситуація змінилася. Відповідно до постанови ЦК КПРС про додаткові заходи з відновлення справедливості стосовно жертв політичних репресій 30-х, 40-х і початку 50-х років, КГБ було доручено пошук місць масових поховань. Тепер чекісти мали не приховувати наслідки роботи попередників, а викривати їх. 28 лютого 1989 року Очільник Української спецслужби Микола Голушко інформував керівника Компартії УРСР Володимира Щербицького про результати виконаної роботи. Він відзначив, що в архівах спецслужби практично немає документів, які вказували б на місця та процедури поховання. Так само бракувало прямих свідків, оскільки, як правило, Такі особи в наступні роки самі були репресовані і засуджені до розстрілу, а інші – заслані до різних таборів. Кінець цитати. А втім, у результаті дослідницької роботи КГБ вдалося виявити низку таких місць. У Вінниці, у парку культури та відпочинку, на колишньому міському цвинтарі, в саду на вулиці Підлісній. У Чернігівській області, в районі села Халявин. В Одесі, на другому християнському цвинтарі. У Черкасах, на старому єврейському цвинтарі на вулиці Шевченка. У Полтавській області, у Пісочному кар'єрі, на восьмому кілометрі на схід від Полтави. І третьому кілометрі від села Манухівка. У Хмельницьку на території колишнього управління, де в 1960-ті роки споруджено Центральний універмаг. У Києві, на околиці Лук'янівського кладовища. Тоді ж КГБ і радянська влада визнали биківню місцем масових поховань жертв політичних репресій, поклавши край багаторічній брехні про захоронення тут убитих німцями. Молоді співробітники КГБ, які на доручення керівництва досліджували ці питання, а також ті з них, хто з 1990 року був залучений до перегляду архівно-кримінальних справ для реабілітації невиннозасуджених, почали по-іншому сприймати радянську дійсність. Крижана оболонка брехні тріскала і танула, відкриваючи їм, а згодом і всім іншим громадянам страшну радянську історію.